de-a ascuns. Dragii mei, o să mă joc odată cu voi de-a ceva ciudat. Nu știu când o să fie asta tată, dar hotărât o să ne jucăm odată. Odată, poate după scăpătat. E un joc viclean de bătrâni cu copii ca voi, cu Petițe ca tine, Joc de slugi și joc de stăpâni, Joc de pasări, de flori, de căni Și fiecare îl joacă bine. Ne vom iubi negreșit mereu, Strânși bucuroși la masă, Subt tirele lui Dumnezeu într-o zi, Piciorul va rămâne greu, Mâna stângace, ochiul sleit, limba, Scămoasă, jocul începe încet, ca un vânt, eu o să râd și o să tac, o să mă culc la pământ, o să stau fără cuvânt de pildă, lângă copac. E jocul sfintelor scripturi, așa s-a jucat și Domnul nostru Isus Hristos și alții. Prinși de friguri și de călduri, care, din câteva sfinte tremurături, au ispravit jocul frumos. Voi să nu vă mâgniți tare când mă vor lua și duce departe și îmi vor face un fel de înmormântare înălutul afânat sau tare. Așa e jocul. Începe cu moarte. Știind că și lazer a înviat, voi să nu vă mâhniți să așteptați, ca și cum nu s-a întâmplat nimic prea nou și prea ciudat. Acolo voi gândi la jocul nostru printre frați. Tata s-a îngrijit de voi, v-a lăsat vite, hambare, pășune, bordeie și oi pentru tot soiul de nevoi și pentru mâncare. Toți vor învia, toți se vor întoarce într-o zi acasă la copii, la nevasta care plânge și toarce, la văcuțe, la mioare, ca oamenii gospodari și vii. Voi creșteți, dragii mei, Sănătoși voinici, zglobii cu voie bună, cum am apucat din moși strămoși, deocamdată, feții mei frumoși, o să lipsească tata vreo lună, apoi o să fie o întârziere și alta și pe urmă alta, tata nu o să mai aibă putere să vie pe jos în timpul cât se cere din lumea cealaltă. Și voi ați crescut mari, V-ați căpătuit, V-ați făcut cărturari, Mama împretește ciorap și pieptar Și tata nu a mai venit. Pui mei, Pobocii mei, copiii mei, Așa e jocul. Îl joci în doi, în trei, îl joci în câte câți vrei, arde la -ar focul.